Гектор, лише їх угледівши в лавах, із криком завзятим кинувсь на них, за ним і фаланги троян поспішали. Бачачи це, аж здригнувсь діомет у бою гучномовний, і Одісею мовив, що близько стояв біля нього, знов насувається лихо на нас, оцей Гектор могутній. Але тримаймось міцніш. І напад його відіб'ємо. Мовив він цей, замахнувшись, метнув довготінного списа, цілячи в голову прямо, не схибив поверху шолома, силою вістрям ударив, та мідь осіклася від міді, не доторкнувшись прекрасного тіла, високий. Потрійний з гребенем став на заваді шолом Аполонів-дарунок. Гектор відскочив далеко назад і з юрбою змішався. Став на коліно, упавши, і могутньою персір рукою в землю і темної ночі і мла йому очі окрила. Поки ті дід крізь передні ряди пробирався за списом, що, залетівши далеко, встромився із розмаху в землю. Гектор отямився раптом і, скочивши знов в колісницю, в глиб своїх лав поскакав і чорної згуби уникнув. Списом своїм потрясаючи крикнув ті дід «Знову ти смерті уникнув, собако, а зовсім же близько, лихо було, але Феб Аполлон врятував тебе знову. Мабуть, моливсь ти йому, крізь навалу списів дзвін все ж покінчу з тобою, я потім в бою десь зустрівшись, як серед вічних богів, і для мене якийсь є заступник». Нині ж на інших піду я, кого лише тільки настигну. Мовив цей зброю зняв з Пеоніда Славетного списом. А Олександр пишнокосої муж чарівної Єлени на діомеда, керманича люду, натягував лук свій, за рукотворну, сховавшись, колону на іла могилі що був Дардана нащадком, народний старіший надавній. Стягував той, у цей час із могутніх грудей гастрофа панцир барвистий, шолом ваговитий щола і округлий щит з плечей. Олександр, тятиву натягнувши у лука, гостру пускає стрілу. Недарма вона з рук полетіла. Вцілив Тідідіду він вправу, ступню її наскрізь пройнявши, в землю застрягла стріла. І з радісним сміхом з крейівки вискочив сам і так, похваляючись, мовив до нього: Вцілив таки недарма ця стріла полетіла, якби ж я втрапив тобі в підчерев'я і життя тебе зразу позбавив. Перепочини б, одлиха, і трояни, що перед тобою Трусяться, як перед левом, кіз микотливих отара. Та, не злякавшись йому, відповів діамет премогутній Стрільче хвальку на дівок, лише здатний очима стріляти, Тільки б ну в кучерях пишних. На мене ти виступив збройно, та не поможуть тобі ані лук, ні рясні твої стріли, от уже хвалися ти, що ступню мені трохи подряпав. Я й не відчув того, наче удар був дитини чи жінки. Дуже тупав боягуза стріла в недолуго мужа. В мене інакше, як тільки стрілою, кого я дістану, Зістрев відкнеться в того й покладе його в мить бездиханним. Зрозпачулився собі дружина його роздирає, діти його сиротіють, і землю навкруг обагривши кров'ю, гниє він і більше птахів, ніж жінок біля нього.